Rugăciunea a douăzeci pentru taina și muciniciea inimii. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate făcătorile. te iubim, te slăbim și îți mulțumim, timp ai bine binecuvântat cu taina mucenicii pe sfinții mucinici din Egipt, Aclas egipteanul, Alevina, Alexandra, Alexandru, Alexandru, Antonie egipteanul, Antonia, Antonio, Apolon, Apolonia, Arie, Aris, Artemie, Caluf egyptianul, Castor, Celsie, Celsie, Timidol, Coprie, Cronid, Daniel, Diadoc, Didim, Dionisia, Dulas, Ecatelina, Epimach, Hermion, Eusebio, Evgraf, Saul Paus, Pileas, Lousov, Ivotei, Gabriel, Gaios, Giorgi, Gorgie, Geraus, Chionia, Christan, Iacin, Iremia, Iliu, Ilye, Iliu egyptiano, Juan Ivan egyptiano, Ivan Pusniku, Heraclid, Irina, Irineu, Iron, Istalia egyptiano, Julian, Juliana. Temidolis, Leonidas, Leonis, Leonidas, Leonidas, Lycarion, Lycarion, Macaria, Marcella, Marcian, Marcianila, Mercuria, Mina, Mirax, Nianis, Nianis, Nil, Pambon, Pansofie, Patemutie, Pabel, Pabel, Peleas, Petru, Savion, Lysie, Tatar, Kolikar, Potamiani, Protan, Pro, Raista, Samir, Savin, Edipiano, Teleuk, Telemas, Teletion, Teodora, Teonas, Tomaida, Varus, Valvara, Vasila, Vasili, Vasilisa, Vasilisa precum și pe cei din Castania, Anatolie, Triarchia, Triarchia, Felicia, Felix, Potinia Samaritianca, Potinos, Fotis, Fotos, Fota. Fotida, Iosie, Fotin, Julia, Justina, Maxim, Montan, Caraskeva, Pompie, Revoca, Saturnie.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 Gentie, Frumentie, Gricchentie, Iacol, Ipatos, Libia, Lucie, Maur, Maur, Moise, Timotei, care pentru tine au trăit, s-au nevăit, s și de aceea să ne rugăm pentru împărânarea lor. ca Domnului Iisus Hristos am împlinit.